От де треба знімати фільми. Дорогою він вишуканою англійською пояснював, повз які пам'ятки ми проходимо, і де містяться найкращі ресторани, яких на вузьких вулочках виявилася величезна кількість. Якимось дивом ресторани, кав'ярні та паби вміщувалися на вулицях, ширина яких не перевищувала розмаху рук, і вигляд мали затишний та романтичний. Ми опинилися біля готелю хвилини за три, під час яких я крутив головою на всі боки, намагаючись запам'ятати розміщення різних закладів. Номер у мене виявився розкішним. Зі старовинними дубовими меблями, гаптованими срібною ниткою ковдрами і великим старовинним люстром. Я дав порт'є чайові і з полегшенням зачинив двері. Відчинив двері балкона. Він виходив на майдан перед ратушею. На майдані колом вишикувалися три ресторани. Столики були розставлені на вулиці, і за ними сиділи люди. Смашні пахощі, тонкі та ненав'язливі, витали над усім містом. Я швидко розпакував речі, переодягся, вирішивши поблукати вулицями і повечеряти в одному з ресторанів. Заблукати тут було неможливо. Всі вулиці спіралью велися довкола ратуші. Гуляв я довго, дивуючись старовині та затишності цього міста, котре дедалі більше нагадувало мені якийсь історичний лабіринт. Це місто могло б сподобатися Ліці, раптом подумав я. Ні, брешу, таке раптом стало для мене постійним, звичним станом. Тепер, коли я зіштовхувався з будь-якими проявами життя, ловив себе на думці, що оцінює їх із точки зору, що сказала б ліка. Мене завжди дивувало, що навіть іронічно налаштовані поважні громадяни сприймають телевізійників як небожителі самі рвуться на телеекрани і наступного ж дня після зйомок у якому-небудь там ток-шоу все гордо поглядають на всебіч, чи впізнають їх перехожі. Я досить добре знав цей світ, як і те, що згодом усе поволі перетворюється на профанацію. Для мене важливим було одне – відверто зізнатися в цьому – я, наприклад, міг заявити прямо те, чим займаюся всі ці роки, і є профанацією. Ну, достатньо талановитою, цього в мене не віднімеш, але все ж таки профанацією. Я майстерно агітував людство розкуповувати миючі засоби, жувальні гумки від карієсу, йогурти, шини та інше. Мені Необхідно впарити цю продукцію як найбільшій кількості громадян. Від цього залежить, чи зможу я сам купувати все це. Приблизно так, я думав, збираючись узяти участь у цьому семінарі, і, звичайно ж, не збирався говорити про це в голос. Ну, хіба що за чаркою ракі і з такими, яким був сам. Якщо такі, звичайно, знайдуться – Ну, я знаю, ліка зрозуміла б мене. Я й сам тільки тепер щось починав тямити. На тлі всієї цієї профанації, в мене нарешті з'явилося те дещо, яке я завжди шукав. Жінка, котра любила мене таким, яким я був, і з усім мотлохом, що мав усередині. Вона любила мене будь-якого. Не героя, не мудреця, не багача. Вона мене любила. І не давши мені часу зрозуміти це, раптово зникла з мого життя. Раптово, моторошно й тихо. Так тихо, як і любила. Вона жила в мені, як піщенка всередині мушлі муляла мої ніжні, егоїстичні нутрощі, і от викотилася назовні. І ось тепер я думаю про неї так, якби вона того хотіла».